Já este poema cântico, pertencente a um livro escrito quase todo na Inglaterra, nessa fase de estudante na Inglaterra, que se chama Poemas, Sonetos e Baladas, é um poeta lírico, mas de um lirismo que meu amigo Jaime Ovalle achava desbragado. Não, tu não és um sonho, és a existência. Tens carne, tens fadiga e tens pudor no calmo, peito teu. Tu és a estrela sem nome, és a morada, és a cantiga de amor, és luz, és lírio, namorada. Tu és todo o esplendor, o último claustro da elegia sem fim, anjo, Mendiga do triste verso meu. Ah, fosses nunca minha, Fosses a ideia, o sentimento em mim, Fosses a aurora, o céu da aurora ausente, amiga, E eu não te perderia. Amada, Onde te deixas? Onde vagas entre as vagas flores? E por que dormes entre os vagos rumores do mar? Tu, primeira, última, Trágica, Esquecida de mim, és linda, és alta, és sorridente, És como o verde do trigal maduro, teus olhos têm a cor do firmamento, Céu castanho da tarde são teus olhos. Teu passo arrasta doce poesia do amor, Prende o poema em e cor no espaço, Para o astro do poente és o levante, és o sol, Eu sou o giro, o giro, o girassol. És a soberba também, a jovem rosa purpurina. És rápida também, andurinha, doçura, lisa e murmurante. A água que corre no chão morro da montanha és tu. Tens muitas emoções. O pássaro do trópico inventou teu meigo nome duas vezes, de súbito encantado. Dona do meu amor, Sede constante do meu corpo de homem, Melodia da minha poesia extraordinária, Por que me arrastas, por que me fascinas, Por que me ensinas a morrer? Teu sonho me leva verso à sombra e à claridade. Sou teu irmão, és minha irmã, Padeço de ti, Sou teu cantor humilde eterno, Teu silêncio, eu Teu no sossego triste, onde se arrastam nostalgias melancólicas. Ah, tão melancólicas. Amiga, entra de súbito. Pergunta por mim se eu continuo a amar-te. Ganha esse riso que é tosse de ternura. Carrega-me em teu seio, louca. Sinto a infância em teu amor. Cresçamos juntos como se for agora e sempre. Demos nomes graves às coisas impossíveis criamos a mágica do sonho, Lânguida. Ah, que o destino nada pode Contra esse teu langor. És o penúltimo lirismo. Encosta tua face fresca Sob o meu peito nu. Ouves? É cedo. Quanto mais tarde for, mais cedo. A calma é o último suspiro da poesia. O mar é nosso. A rosa tem seu nome, recende mais puro ao seu chamado. Julieta, Carlota, Beatriz, ó, oh, deixa-me brincar que te amo tanto, que se não brinco choro. E desse pranto, desse pranto sem dor, que é o único amigo das horas mais em que não estás comigo.